13. fejezet A Felhőváros belső főfolyosóján kis csoport haladt. Hat birodalmi rohamosztagos fogta közre Landót, Lejlát és Csubakkát. Keresztfolyosóhoz értek. Váratlanul szembe találkoztak Landó 12 testőrével és a titkárával, akik elállták a csoport útját. 7. külön parancs Adta ki az utasítást Landó, amikor megtorpantak a titkára, vezette fegyveresek előtt. A tizenkét testőr abban a szempillantásban tüzelőállásba helyezkedett, és szélbe vették a meghökkent rolmosztagosokat, aztán Landó titkára szép nyugodtan lefegyverezte mind a hatukat. Oda nyújtott Landónak és Leilának egy-egy lézerpuskát, és várta a további utasításokat. Zárják be őket az őrtoronyba, mondta a felhőváros kormányzója. Csak semmi feltűnés, senkinek sem szabad megtudnia. A testőrök és landó titkára, vállukra kapva megmaradt lézerfegyvereket, elvezették a rohamosztagosokat a torony irányába. Lejlát egészen megzavarta az eseményeknek ez a gyökeres fordulata, de a zavar egyenesen meglepetéssé fokozódott, amikor azt látta, hogy Lando, Hán szóló árulója, megoldja a csubakkal kötelékeit. Gyerünk! sürgette őket! Gyorsan tűnjünk el innét! A Vuki lapát végre ismét szabadon mozoghattak. Csubak! a magyarázatra sem bárva odafordult, afelé az ember felé, aki épp csak az imént szabadította ki, vérfagyasztó üvöltéssel Landóra vetette magát, és folytogatni kezdte. Azok után, amit Hannal tett, mondta Leila, nem bízom magában, hogy... Landó miközben kétségbe esetten küszködött, hogy kiszabadítsa magát csubakka vasmarkából, megpróbált magyarázkodni. Nem volt más választásom. Kezdte, de a Vuki egy dühös vakkantással belé folytotta a szót. Még van rá remény, hogy megmentsük Hánt, lihegte Lando. A keleti helyen vannak. Csubi! avatkozott végre közben Leila. Hagy már! Még mindig dühöngve Csubakka elengedte Lándót és rámeret miközben Kariscián igyekezett ismét levegőhöz jutni. Tarts rajta a szemet, Csubi! – figyelmeztette Leila a vukit, aki fenyegetően felmordult. – Az a Sanda gyanúm! – motyogta a landó zihálva. – Hogy az eddigieket újabb nagy hibával tetézem. A tömzsi kis r robot felalá bolyongott a folyosókon, érzékelőit ide-oda forgatta, és alig várta már, hogy gazdája nyomára bukkanjon majd legalább az életnek valami jelére. Rájött, hogy félelmetesen eltévedt, és már azt sem tudta, hány métert jött eddig. Amikor befordult az egyik sarkon, a kereszt folyoson mozgó alakokat vett észre. Elcsippantott néhány robotköszöntést, és mélységesen remélte, hogy jó indulatú lényekre akadt. Az egyik alak meghallotta a csipogást, és kiáltozni kezdett feléje. Artú, Artú! Szrép jó volt az. Csubakka, aki még mindig a hátán cipelte a tessék-lásék összerakott szrípiót, gyorsan hátra fordult és megpillantotta a feléjük szaporázó tagadt kis erkettest. De ahogy a vuki megfordult, szrípió elveszítette szem elől a barátját. – Hé! – csattant föl a felzaklatott szrípió. – Fordulsz vissza rögtön, te gyapjas! – Artus, ilyes! – megyünk kimenteni hánt a fejvadász karmai közül. Ártu még gyorsabban kacsázott feléjük közben, megállás nélkül csipogott, Srípio meg türelmesen válaszolt neki, mindhángan izgatott kérdésére: Tudom, tudom, de ne félj, Lúg, gazda, tud vigyázni magára! Vagy legalábbis ezzel álltotta magát is Srípio, miközben a marognyi csoport továbbkutatta hány nyomát. A felhőváros keleti leszálló helyén pihenő Slave egy, egyik bejárati folyosóján két őrt a a hán szóló fagyott testét. Odakint Boba Fett is felmászott a hajó oldalának támasztott haslétrán, beszállt és, amint benn volt, nyomban parancsot adott a hajó összes bejáratának haladéktalan lezárására. Fett begyújtotta a hajója hajtóműveit és végig gördült a pályán a starthoz. Lando, Lejlaj meg Csubakka akkor érkezett oda rohanvást, amikor a szlév egy felemelkedett a startpályáról, és dübörögve beleolvadt a felhővárosi naplemente narancs és bíbor színű pompájába. Csubakka felhördült, és az arc elé kapott lézerpisztolyából egy sorozatot elresztett a távolodó űrhajó után. – Kára fáradtságért, – mondta neki Landó. – Lőtávolon kívül vannak. Mindenki a zsugorodó űrhajót bámulta, kivéve Szrépiót. Még mindig csubakka hátán fityegve, ő valami egészen mást látott, amit a többiek még nem vettek észre. Jaj, ne, ne! sikoltott föl. A csoport felé egy birodalmi rohamostak közeledett, a kezükben lóbált lézerfegyverekből már is sugarak löveltek feléjük. Az első csak hajszál hián el Leila hercegnőt. Landó gondolkodás nélkül viszonozta az ellenséges tüzet, és a levegő szikrázni kezdett a káprázatosan cikázó vörös és zöld lézersugaraktól. Artu odaiskolta a starthely felvonójához, belebújt és biztos távolból, kikukucskálva figyelte az eszeveszett lövöldözést. Tűnjünk innen, kiabálta túl a lövések dörejét Landó, és futva elindult a nyitott liftajtó felé, menet közben vissza-vissza durrantva a rohamosztagosok irányába. De Leila és Csubakka egy tapottat sem mozdult. Megvetették lábukat, és erős tűz alatt tartották a támadó rohamosztagosokat. Egymás után nyögtek fel, és rogtek össze a katonák, akiknek a mellét, karját vagy a hasát széttépte ennek az egyszemnőnek és a fukinak halálos pontosággal leadott ösztüze. Landó kidugta a fejét a liftből, és vadul hadonászott feléjük, hogy futásra bírja őket. De az a kettő csak tüzelt megszállottan, mert végre kiadhatták a mérgüket és minden keserűségüket, ami a fogságuk során és... A mindkettejüknek oly fontos és szeretett ember elvesztése miatt halmozodott fel bennük. Elvoltak voltak rá, hogy a galaktikus birodalom eme néhány alatt egytől egyik kioltják az életét. Sríp jó végtelenül szeretett volna bárhol máshol lenni, de minthogy mozdulni se tudott, nem tehetett mást, kétségbeesetten segítségért kiáltozott. Ártú, segíts! visította. Mi közöm nekem ehhez? Ó, mennyivel galádabb sors még a halálnál is egy vuki hátához kötve lenni! Ide, ide! kiáltotta megint Landó. Siessenek, siessenek! Lejra és Csubakka most már hátrálni kezdett, és a lézer lézersugarak valóságos záporát kellett kikerülniük, mielőtt beugorhattak volna a várakozó liftbe. Aztán a liftajtó bekattant, és az ablakon át még látták, hogy a megmaradt vadul rohannak feléjük. A karbonitos fagyasztóakna peremén Darth Vader és Luke Skywalker fénykardja ismét összecsapott. Luke érezte, hogy a lába alatt minden vágásra, parírozásra és félreugrásra meginog a szegély. De fittyet hányt neki, mert Darth Vader Luke kardjának csapásaira egyre hátrált. Véder, miközben a fénykardjával hárította Luke heves ruhamait, pár harcuk kellős közepén hűvösen megszólalt. Nem bénítja félelem a karod. Többet tanultál, mint vártam. Még szolgálok néhány meglepetéssel neked, vágott vissza a magabiztosi fiú, és újabb rohamra lendült. Én is neked! Volt a higgadt... Bajóslatú válasz. A fekete lovag két könnyed mozdulattal megakasztotta Lúk fegyverét, és nagy évben kiröpítette a kezéből. Véder energiapengéje Luke Lúk lábára suhintott, s az ifjúnak a levegőbe kellett szöknie, hogy védje magát. De az ugrás nem sikerült, megtántorodott, és lebukfencezett a lépcsőn. Lúk elnyúlt, s fölnézve megpillantotta a feje fölött imbolygó vészjósló fekete alakot a lépcső tetején. Aztán az alak rávetette magát, gyászszínű köpönyege föllibbent mögötte, mint egy óriás denevér kiterjesztett szárnyai. Lúk villámgyorsan oldalra hemperedett, de a szemét közben egy pillanatra sem vette le a hatalmas fekete alakról, amely hangtalanul huppant le a földre, nem messze tőle. – A jövőd! A kezemben van Skywalker! – sziszegte véder, és a kuporgó fiatalember fölé magasodott. – Most majd a sötét oldal szolgálatába szegődsz. – Obival jól sejtette, hogy ez lesz a sorsod. – Nem igaz! – kiáltott föl Luke, hogy elűzze ezt a gonosz szellemet. – Sok minden van, amit Obivan elhallgatott előled folytatta Véder, gyere csak, majd én bevégzem a tanítatásodat. Hihetetlen erős volt a Véderből áradó hatás. Lúknak már-már úgy rém lett, tapinthatóan valóságos. Ne hallgas rá, mondta magának Lúk. Megpróbált törpecsalni, tévútra vezetni, az erős sötét oldalára csalogatni, épp ahogyan Ben előre megmondta. Lúk kúszva hátrált a közeledő sziti lovaktól. A fiatalember mögött csendben félrecsusszant a hidraulikus aknatető, készen, hogy befogadja őt. Inkább meghalok, jelentette ki Lúk. Erre semmi szükség. A fekete lovak hirtelen Lúkra vetette magát, előre szegezett fénykardjával oly hevesen, hogy a fiatalember ember elveszítette az egyensúlyát, és belezuhant a tátongó mélységbe. Véder hátat fordította fagyasztóaknának, s hanyagmozdulattal kikapcsolta a fénykargyát. Nem nagy ügy, vont vállat. Talán nem is vagy te olyan erős, mint a császár hiszi. Ahogy így dünnyögött maga elé, folyékony fém kezdett ömleni a háta mögötti nyílásba. Még mindig háttalált, amikor a nyílásból kiemelkedett egy masszatos alak. Majd elválik, felelte csöndesen Véder iménti megjegyzésére lúk. A fekete lovag megperdült a sarkán. A fagyasztási eljárásnak ezen a pontján az alanyok nem szoktak beszélgetni. Véder körülpillantott a helységben, aztán sisakos fejét fölfelé fordítva a mennyezet irányába. A mennyezetre erősített csövekről lógva ott függött Lúk, aki vagy öt méter magasra ugrott fel a levegőbe, hogy megmeneküljön a karbonittól. Lenyűgöző, ismert el Véder. Lenyűgöző a mozgékonyságod. Lúk lehuppant az emelvényre a sistergő akna túloldalán. Kinyújtotta a kezét, és a kardja, amely ott hevelt valahol az emelvény másik végében, visszaröppent a markába. Azonnal kivágódott a lézerpenge is. Véderkardja is életre kelt ugyanabban a pillanatban. Ben alapos munkát végzett veled. Sikerült urrá lenned a félelmeden. Most aztán szabadjára engedheted a haragodat. Elpusztítottam a családodat. Itt az alkalom, hogy bosszút érte. De Luke ezúttal óvatosabb volt, és több önfegyelmet tanúsított. Tudta, ha sikerül megzabolázni a haragját, mint ahogy a félelmét kordába terelte az imént, nem érheti meglepetés. Emlékezz a tanultakra, figyelmeztette magát Lók. Emlékezz Jodaszavára. Vesd ki magadból minden gyűlölködést és haragot, és enged magadba áramolni az erőt. Lók fokozatosan leküzdötte az ellenszenvét, és mit sem törődve Véder piszkálódásával támadásba lendült. Rávetette magát, és egy gyors kettős vágás után hátrálásra kényszerítette a fekete lovagot. Az irántam érzett gyűlölet erőt adhat, hogy elpusztíts. Incselkedett vele Véder. Vedd hasznát. Luke most kezdte csak igazán észrevenni. Milyen félelmetesen erős sötét ellenfele, és halkan azzal biztatta magát, nem leszek az erő sötét oldalának a rabszolgája, és óvatosan tovább nyomult előre Véder felé. Ahogy Lúk odaért hozzá, Véder lassan tovább hátrált. Lúk nagy lendülettel nekirontott, de amikor Véder hárította a csapást, Lúk egyensúlyát vesztve lebukott a sistergő csőrendszer külső peremére. Lúk térde már-már rogyadozott a félelmetes ellenfélel vívott harc fáradalmaitól. Összeszedte az erejét, óvatosan odaoldalazott a csőrendszer peremére, és lepillantott. De Védernek nyoma sem volt. Lúk lekattintotta a fénykardját, visszadugta a fegyvert az övébe, és leereszkedett az aknába. Lehuppant az akna padlójára, és egy hatalmas vezérlő és karbantartó helységben találta magát, amely éppen az egész várost energiával ellátó reaktorra nézett. Körülpillantva észrevett egy tágas ablakot, az ablak előtt ott állt Darth Vader mozdulatan alakja. Luke lassan közelebb lépett az ablakhoz, és újból bekapcsolta a fénykardját. De véder furcsa mód sem a kardját nem kapcsolta be, sem semmilyen más erőfeszítés nem tett, hogy védje magát. A fekete lovak csak egyetlen fegyvert használt, incselkedő hangját. Támadj! ingerelte a fiatal Jedi. Ölj meg! Lúk habozott, Véder ravasz cselfogása megzavarta. Menekülésed egyetlen módja, hogy bosszút táj Lúk dermedten állt. Hallgasson Véder szavára, és használja az erőt a bosszú eszközéül. Vagy alassza el a küzdelmet abban bízva, hogy majd más alkalommal küzd meg véderrel, amikor több önuralma lesz? Nem. Hogyan is szalaszthatná -e el ezt a kínálkozó lehetőséget, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljon ezzel a gonosz lényel? Most van a legjobb alkalom. Nem szabad egy pillanatot sem tovább késlekednie. Ki tudja, talán ez a soha térő alkalom. Lúk két marokra fogta halálos fénykardját, keményen szorítva a sima markolatot, akár egy ősi szabját, és a feje fölé emelte a fegyvert, hogy lesújtson vele, pusztulásba döntve ezt az álarcos rémet. De mielőtt lendületet vetett volna, a háta mögött levált a farról egy súlyos berendezési tárgy, és sűvítve zuhant feléje. Lúk nyomban sarkon fordult, rávillantotta a fénykardját, és félbehasította hasította a tárgyat, amelynek két jókora darabja hatalmas puffanással csapódott a padlóra. Újabb berendezési tárgy repült Lúk felé, aki az erő segítségével ezt is elhárította. A súlyos tárgy úgy pattant férre, mintha valami láthatatlan pajzsba ütközött volna. A következő egy ide-oda csapódó, zuhanó cső volt. De hiába védte ki ezt is Lúk, most már minden irányból záporoztak rá a mindenféle szerszámok és a gépezet alkatrészei. Aztán meg a vezetékeket rántották ki magukból a falból, és tekeregve, szikrát hányva, csapkodva repültek feléje. Minden oldalról körülvéve, Lúk megtett minden tőletelhetőt, hogy hárítsa a bombazáport, de lassan vérezni kezdett, és a testét egyre több zúzódás borította. Újabb hatalmas alkatrész pattant le Lúkról, röptében kiverte az ablakot, és süvítve tört be a kinti légzuhatag. Hirtelen minden röpködni kezdett a helységben, az ádás szél Lúk testét csapdosta, és sirén az ugásra emlékeztető süvöltéssel töltötte meg a szobát. A szoba közepén pedig némán és diadalmasan ott állt Darth Vader. – Vereséget szenvedtél, mondta kárőrvendően a szitfekete lovagja. Nincs értelme a további ellenállásnak. Vagy engem követsz, vagy obivant a halálba. Amikor Véder kimondta ezeket a szavakat, egy utolsó, nehéz alkatrész süvített keresztül a helységen, telibe találta a fiatal dzsedit, és kiröpítette a betört ablakon. Minden elhomályosult, hogy a szél magával ragadta, és ide-oda csapva görgette maga előtt, míg végül sikerült elkapnia egy kiálló gerendát. Amikor kisé alápagyott a förgeteg, és a látása is tisztulni kezdett, Lúk rá eszmélt, hogy ott csüng az irányítóközpont előtt a reaktoraknak hídján. Aztán lenézett, és feneketlen szakadékot pillantott meg maga alatt. Megszédült, szorosan lehúnta a szemét, nehogy hatalmába kerítse a vakrémület. A hüvely alakú reaktorhoz képest, amelynek a hasán megkapaszkodott, Lúk alig látszott nagyobbnak egy kóza pihénél, pedig maga a reaktor is csupán Egyike a körkörös, fényfoltokkal tarkított falbó számos hasonló alakzatnak jószerivel elveszett a beláthatatlanul óriási csarnokban. Kusztán félkézzel kapaszkodva a daruhídba, Lúknak sikerült nagykeservesen visszacsúsztatni a fénykardját az övébe, és most már a másik kezével is belecsimpaszkodhatott a vasgerendába. Felhúzóckodott, aztán fölállt a hídra, Épp még idejében, hogy meglássa Dárt Védert, aki odalent az aknában feléje tartott. Véder egyre közeledett, de váratlanul nagy visszhangot verve felharsantak a hangszórók. Szökevények tartanak a 327-es tarthely felé. Minden indítást leállítani. Biztonsági alakulatoknak riadó. Véder csak jött fenyegetően Lúk felé, és azt mondta: Úgy sem szöknek meg a barátaid, mint ahogy te sem. Véder még egy lépéssel közelebb jött, és Lúk magasra emelte a lézerkardját, hogy folytassa a párbajt. Vereséget szenvedtél, állapította meg Vader hátborzongató bizonyossággal, mint egy lezártnak tekintve a viadalt. Értelmetlen a további ellenállás. De Lúknak más volt a véleménye. Neki ugrott a fekete lovagnak, Pokoli csapást mért rá, úgyhogy Sistergő lézerpengéje átütötte Véder melvértjét, és a húsig hatolt. Véder megtántorodott a csapástól, de az egész csak egy pillanatig tartott. Akkor ismét kiegyenesedett Véder és lók felé indult. A fekete lovag még egy lépést tett előre, aztán óva tette Lúkot. Vigyázz, mert téged is utólér Obiván sorsa! Lúgzihálva zihálva kapkodta a levegőt, a homlokát kivert a hidegveríték, de Ben nevének említésére váratlan nyugalom szállta meg. Higgattan emlékeztette magát, higgattan, de a gyásszírű köpenyekbe köpönyekbe burkolózó rémalak csak egyre jött felé a keskeny vas gerendán, és látszott rajta a fiatal Jedi életét akarja. Vagy még rosszabbat köréken lelkét Landú, Leila, Csubakka, meg a robotok ott futottak az egyik folyosón. Az egyik sarokhoz érve megpillantották a starthelyre vezető kiáratot. Az ajtó nyitva volt. A nyitott ajtón át meglátták a Millennium falcon rájuk várt. Akkor azonban váratlan becsukódott az ajtó. Gyorsan behúzódtak egy alkóvba, mert már is egy csoport rohamosztagos rohant feléjük, és már futás közben tüzet nyitottak rájuk. A falakon gellert kapó energiasugarak sziklányi darabokat téptek ki a falból és a padlóból, porfelhőbe borítva a környéket. Csubakka felmordult, és zabolátlan vuki hévvel viszonozta a támadók tüzét. Lejlát biztosította, aki közben kétségbeesetten matatott az ajtó ellenőrző tábláján, de az ajtó meg sem ott kiáltott oda jó a kisebbiknek. – Nézd már meg ezt az ellenőrző táblát! Neked talán sikerül kifogni a riasztóberendezésen! Szrépjó hevesen mutogatott az ellenőrző táblára, hogy sietésre ösztökéje a kis robotot, és megmutatta neki hol talál kompjúter a vezérlő szelvényem. Ártuditú odakacsázott az ellenőrző szelvényhez, és telitorokból füttyögött és csipogott a nagy segítőkészségtől. Landó ide-oda hajlongva igyekezett kitérni a tüzes lézersugarak útjából, és közben lázasan dolgozott, hogy hírközlőjét rákapcsolja a vezérlőpult kommunikációs rendszerére. Itt Karrissian beszél, Adta le az üzenetet a rendszernek. A birodalom átvette a hatalmat a városban. Azt tanácsolom, hogy mindenki hagyja el a várost, mielőtt további birodalmi egységek érkeznek. Kikapcsolta a berendezést. Lándó tudta, ennél többet a jelen helyzetben nem tehet az embereiért. Most az a dolga, hogy barátait biztonságban kimenekítse a bolygóról. Közben Arthur fölhajtotta a konnektor fedelét, és az egyik számítógép csatlakozó karját bedugta az ajzatba. A robot rövidet csippantott, aztán váratlanul fűsértő, gépi sikolyban tört ki. Megrázkódott, az ellenőrző fények káprázatos tüze gyúlt ki a homlokán, és fémburka minden apró nyílásából füst szivárgott. Landó hamar elrántotta arthur az áramkapcsolótól. Amikor a robot hűlni kezdett, néhány kókat, csippantást eresztett meg Szerépjó felé. Nem baj, legközelebb legalább jobban odafigyelsz. Dégül is a te dolgod, felelte védekezően szrípió. Nekem nem feladatom, hogy mindenféle elektromos ajzatokat figyeljek, és megkülönböztessem őket a számítógép csatlakozástól. Én tudni légy tolmásva... Van valakinek ötlete? Kiáltotta Leila, és közben viszonozta a rohamozó birodalmiak tűzét. – Jöjjenek! – felelte Landu a csatazajban. – Tudok egy másik utat! A reaktoraknában süvöltő szél teljesen elnyelte az egymásnak csapódó fénykardok csengését. Lúk fürgén végigszaladt a Daruhídon, és egy hatalmas műszerszelvény alatt keresett meredéket egy percre sem tágító ellenfele elől. De Véder már is ott termett, a fénykardja lecsapott akár egy villogó hóhérbád, és kiszakította a műszerfalat a helyéből. A műszerfal zuhanni kezdett, de a förgeteg nyomban magával ragadta, és fölfelé röpítette. Védernak elég volt ez a villanásnyi figyelemelterelődés is. Amikor a műszerfal kiszakadt a helyéről, Lúk önkéntelenül is utána pillantott. Ugyanabban a másodpercben zúgva lecsapott a fekete lovag Luke kezére, és a kardal együtt lemetszette a fiatalember karjáról. A leírhatatlan volt a fájdalom. Luke érezte saját égő húsának orfacsaró bűzét, és alsó karját a hóna alászorította, hogy csökkentse a kint. Végig hátrált a vasgerendán egészen odáig, ahonnan már nem volt tovább, és a fekete látomás lépésről lépésre követte. A szél váratlanul bajóslatúan elállt. Lúk akkor vette észre, hogy zsák került. Nincs menekvés. Figyelmeztette a szit fekete lovagja, és Lúk fölé tornyosult, mint a halál fekete angyala. Ne kényszeríts rá, hogy elpusztítsalak. Az erő ott fészkel benned. Most majd megtanulod, hogyan használd a sötét oldalát. — Szegődj hozzám! Ketten együtt hatalmasabbak leszünk a császárnál is. Jöjj! Majd én befejezem a képzésedet, és aztán együtt fogunk uralkodni a galaktikán. — Soha! — felelte Lúk, ellenszegülve védercsábításának, csábításának. — Ó, ha tudnád, milyen hatalma van a sötét oldalnak! — folytatta Véder. — Obiván sosem mondta el neked, mi történt apáddal, igaz? Apja említése haragra lobbantotta Lúkot. Épp eleget mondott nekem, kiáltotta, többek között azt, hogy te voltál a gyilkosa. Nem igaz, felelte alkan véder, én vagyok az apát. Lúk kimerett szemekkel szédültem bámult erre a fekete köpönyeges harcosra, megrendítette a leleplezés. Ott állt egymással szemben, és farkas szemet nézett a két harcos, apa és fia. Nem, nem, nem igaz, mondta Lúk, és viszolygott attól, amit az imént hallott. Ez nem lehet. Nézd magadva és bízd magad az érzelmeidre, mondta Véder, és a hangja, mintha egy ördöggé változott Joda hangja lett volna. Majd meglátod, hogy ez az igazság. Véder azzal lekattintotta a fénykardját, és kemény, baráti jobbot nyújtott Lúk felé. Nem, nem. Kiabálta a Véder szavaitól halálra rémült Lúk. – Lúk, te képes vagy rá, hogy elpusztítsd a császárt! – folytatta rábeszélően Véder. – Ezt a császár is tudja! Erre rendeltettél! Tarts velem, meglátod, uralkodni fogunk a galaktikán! Mi ketten, apa és viha gyere! Ennek így kell lennie! Lúk agya majd szétpattant ezektől a szavaktól. Fény benne, minden megvilágosodott. Ez volna az igazság? Lúk még tétovázott, vajon higgyene szavainak, vajon hiheti-e, hogy Joda fáradtságos munkája, a szent életű, öregben tanításai, saját odaadó küzdelme a jóért, és örökös viszolygása gonosztól puszta tévejés? Hiheti-e, hogy mindaz, amiért mostanáig harcolt, nem más, mint puszta hazugság? Nem, nem akart hinni Védernek. Győzködte magát, hogy Véder az, aki hazudik, de számára is érthetetlenül érezte, hogy a fekete lovag igazat szólt. A viszont Dártvéder Véder az igazat mondja, vajon miért tűnödött, lúk, Vajon miért hazudott volna neki, Ben? Miért? A fejében száguldozó gondolatok hangosabban jajveszékeltek, mint akármilyen förgeteg, amit a fekete lovag rászabadíthat. De már nem érdekelték a válaszok. Az apja. Luke Skywalker elhatározásra jutott. Ki tudja, talán élete utolsó döntése volt ez, és a Bentől meg a Jedi tanító mesterétől Jodától tanult higgadsággal ennyit mondott. Soha. A kiáltás visszhangzott még, amikor Luke belevetette magát az alant tátongó szakadékba. Olyan mélységes, mély volt ez a szakadék, hogy lúk zuhanása talán csak egy másik galaktikában ér véget. Darth oda odalépett a vasgerenda a peremére, onnan nézte a zuhanó lúkot. Erős szélkerekedett, föllibbentette véder fekete köpönyegét, ahogy ott állt, és a szakadékba meredt. Skywalker teste sebesen zuhant lefelé. A megcsonkított Jedi estében fejjel hol föl, hol lefelé, Kétségbe esetten igyekezett megkapaszkodni valamiben. A fekete lovak követte a szemével, mindaddig, amíg a fiatalember testét be nem szippantotta a reaktoraknából kivezető egyik kipufogócső. Amikor Lúk eltűnt benne, Véder fürgén sarkon fordult és kissietett. Lúk repült kifelé a kipufogócsőben, és a falat igyekezett megfogni, hogy lassítsa az uanását. De a cső sima, Csillogó fényfelületén nem volt egyetlen kapaszkodó, sem kiálló perem, amiben Lúk megfogódhatott volna. Végül az format ső véget ért, a lába keményen egy körkörös rostéjnak ütközött. A rostéj láthatóan a végtelemben nyílt, s Lúk nekivágódó súlya kibillentette a helyéből, a fiatalember pedig érezte, hogy mindjárt kicsúszik a nyíláson. Rémülten markolászta a cső sima belsejét, és segítségért kezdett kiáltozni. Ben, Ben, segíts! Könyörgött kétségbeesve. Ahogy kiáltozott, Luke érezte, hogy úja alól kicsúszik a fémfelület és a teste egyre közelebb araszul a tátongó nyíláshoz. A felhőváros olyan volt, mint a felbojdult az. Amint a város utcáin végig harsogott Lando Carrician üzenete, a lakói pánikba estek. Némelyek kapkodva pakolni kezdték a legszükségesebbet, mások rémülten az utcára rohantak, a menekülés útját keresve. Az utcákat hamarosan fejetlenül ide-oda futkósó emberek és idegenfajúak hada özöllötte el. Birodalmi rohamosztagosok vetették magukat a menekülők nyomába, és tüzet nyitottak rájuk. Azok viszonozták a tüzet, és nem sokára, égzengésre emlékeztető robajjal dúlt a heves küzdelem. A város egyik központi járatával ugyanakkor Landó, Leila és Csubakka egy egész osztagnyi katonával viaskodott. Mindhárman hevesen tüzeltek, hogy távol tartsák a birodalmi katonákat. Mindenáron tartaniuk kellett ezt az állást, mert innen nyílt a starthelyhez vezető másik bejárat – Különös kép, ha Ártúnak sikerül valahogy kinyitni az ajtót. Ártú az ellenőrző szelvénnyel volt elfoglalva. A borítólemeszt feszegette, de a lézerlövedékek robbanásai és a közeli találatok szörnyen megnehezítették a dolgát. A kis robot dünnyögve csipogott maga elé munka közben, Szrépjónak úgy rémület kisé csüggettem. – Mit locsoksz össze-vissza? – kiáltott oda neki Szrépjó. Senkit sem érdekel most a Millenium Falcon hiperhajtóműve, hiszen megjavítottuk, de csak a kompjúterrel törődj, hogy végre kinyissa már azt az ajtót. Aztán miközben Landó, Leila meg a Huki az erős birodalmi tűzben bugdácsolva az ajtó felé araszolt, ártú váratlanul diadalittasan füttyentett, és az ajtó felpattant. – Bravo, Artú! kiáltott fel Sripió. – Bizonyára tapsolt is volna hozzá, de egy karral ez kissé körülményes lett volna. Nem is kételkedtem benned egy pillanatig se. Siessünk, kiáltotta Landó. Nincs vesztegetni való időnk. A hasznos kis r robot most újból a segítségükre sietett. Miközben a többiek végigfutottak az összekötő folyosón, a köpcös robot sűrű kötfelhőt tokádott magából, legalább olyan sűrűt, mint a bolygó tövező felhőpára, jótékony, láthatatlanságba burkolva barátait az előre nyomuló rohamosztagosok elől. A felhő még alig oszlatozott, amikor landó és a többiek már a 327-es starthely felé rohantak. De a rohamosztagosok nem tágítottak. Megállás nélkül tüzeltek a Millenium fákon felé szaladó szökevények maroknyi csoportjára. Csubakka meg a robotok beszálltak a teherhajóba, közben Lándó és Leila biztosították őket, lézerpisztolyaikkal tovább növelve a birodalom aznapi veszteségeit. Amikor aztán a Falcon beindított hajtóműveinek kezdeti mély bőgése fürrepesztő dübörgési erősödött, landó és Leila leadott még egy-néhány fényes csíkot húzó lövést. Aztán villámgyorsan felrohantak a rámpán. Beugrottak a csempészhajóba, és a hátuk mögött nyomban becsapódott a bejárati ajtó. A hajó mozgásba lendült, és közben olyan birodalmi ösztüzet hallottak odakintről, mintha az egész bolygó akarna kifordulni a sarkábor. Lúk ereje fogytá, megadta magát sorsának, elengedte a kipufogócső sima belső falát. Csúszott még néhány centimétert, aztán kizuhant a felhős légkörbe. A teste pörgött, karjai vadul hadonáztak, hogy valami szilárd pontot találjanak, amiben megkapaszkodhatnának. Zuhant, zuhant, lúknak úgy rémlett már időtlen idők óta, amikor váratlanul sikerült elkapni egy elektronikus időjárásjelzőszondát, amely a felhőváros üsszerű hasából állt ki a légbe. Ide-oda a szél, Felhők örvénylettek körülötte, de a szondát nem eresztette volna semmi áron. Ám az ereje rohamosan apadt. Nem hihette, hogy sokáig bírja még, tehetetlenül csüngve a párálló felszín fölött. A Millennium Falcon pilóta fülkéében nagy volt a csend. Leila, aki csak most kezdett magához térni a legutóbbi meleghelyzet után, ott ült hán szóló helyén. Felvillant benne a férfi képe, de elhesegette magától, igyekezett nem gondolni rá. A hercegnő háta mögött, a lány válla fölött, előre kémlelve, ott állt Némán és kimerülten Lando Carissian. A hajó végig gördült a startpályán, és most már kezdett lendületbe jönni. A megtermett Vuki, aki megszokott helyén ült, a másodpilóta ülésén, megnyomott néhány kapcsolót és a központi pulton ezernyi táncoló fénypont villant fel. Csubakka gázt adott, és a hajó emelkedni kezdett föl a szabadságot jelentő űrbe. Felhők suhantak el a pilóta fülöke ablakai mellett, és most már mindenki fellélegezhetett, ahogy a millenium Falcon belehasított a narancs-vörösen derengő égbe. Lúknak sikerült átvetnie az egyik lábát az elektronikus időjárás elzőszondán, amely egyelőre még megtartotta a súlyát. De a kipufogó torokból sűvítve tört elő a levegő, és lúknak nagy erőfeszítésébe került, hogy le ne csúszson a szondáról. Ben! nyögte keserves kinyában. Ben! Dártvéder belépett az üres leszálló pályára, és a zsugorodó folt után bámult a levegőben, amely nem volt más, mint a lassan távolba vesző Millenium A szán segédeihez fordult. – Hozzák ide a hajómat! – adta ki a parancsot, és öles léptekkel távozott, fekete köpönyege vadul csapkodott mögötte, hogy felkészüljön az útra. Valahol a felhővárost megtartó pillér közelében Luke ismét megszólalt. Minden gondolatát arra az egy emberre összpontosította, kiről úgy vélte, aggódik érte, és talán a segítségére jöhet és felkiáltott. – Lejla! Hallasz engem? – aztán szánalomra méltóan még egyszer. – Lejla! Ugyanabban a pillanatban egy jókora darab letört a szondából, és pörögve eltűnt a felhők között. Luke még szorosabban belekapaszkodott a megmaradt csongba, és minden erejét összeszedve, hogy megtartsa magát, a csőből süvítve előtörő légáramlatban. Alig, hanem három vadászgép, mondta Lándó csubakkának, miközben mindketten a számítógép monitorernyője fölé görnyedtek. Könnyen lerázuk őket, tette hozzá, mert hánszólón kívül nála jobban senki sem volt tisztában a teherhajó képességeivel. Leila-ra pillantott, és bánatosan idézte fel elmúlt kormányzóságát. Tudtam én, hogy ez a dolog túl szép ahhoz, hogy soká tartsa. Kesergett. Hiányozni fog. De Leila, mintha ott sem lett volna. Nem is válaszolt Lantó megjegyzésére, csak bámult maga elé, mint akit megbabonáztak. Aztán még mindig hipnotikus álomban megszólalt. Luke mondta, mintha valakinek válaszolna. – Tessék! – kérdezte Landó. – Azonnal vissza kell fordulnunk! – mondta Leila eltökélten. – Csubi, fordítsd a hajót a város alja felé! – Várjon egy percig! – merett rá Landó elképedten. Szó se lehet róla, hogy visszamenjünk oda. A Vuki vakkantott egyet, most az egyszerű is Landó pártján állt. – Vitának nincs helye! Vágott közbe, ellentmondás nem tűrően el Leila, azoknak a fensőbségével, akik megszokták, hogy a parancsaikat végrehajtják. Tegyék, amit mondtam! Ez parancs! És a három vadászgép, vitatkozott Landó, és a felé közeledő három t vadászra bökött. Támogatást várva Csubakkára nézett. Csubakka azonban fenyegetően felmordult, nem hagyva kétséget afelől, hogy kittekint jelen helyzetben parancsnoknak. Jól van, jól van, mondta Landó belenyugvóan. A Millenium Falcon jó hírét igazoló könnyedséggel bedőlt, és áttörve a felhőréteget, sebesen visszafordult a város irányába. Miközben a hajó tovább haladta könnyen végzetessé válható röppályán, a nyomába szegődött három tívadász ugyancsak visszafordult. Luke Skywalker nem vett észre a közeledő millenium fákont. Már az ájulás határán, de még mindig megtartotta magát a nyikorgó és ide-oda ingó szondám. A vasrúd végül meghajolt Luke súlya alatt, végleg letört, és a tehetetlen fiatal emberrel együtt kizuant az ürességbe. Luke tudta, hogy most már hiába keresne fogódzót. Oda nézzetek! kiáltott föl Landó, és egy pöregvezúanó alakra mutatott a távolban. Valaki kiesett! Leilának sikerült megőrizni a nyugalmát, tudta, hogy a pánik minnyájú pusztulását okozhatja. – Kerülj alá, Csubi! – mondta a pilótának. – Lúk az! Csubak egy pillanatot sem késlekedett, azonnal enyhén ereszkedő pályára kormányozta a Millenium Landó! – fordult Leila a férfihoz. – Nyissa ki a tetőbejáratot! Miközben futva hátra ment, Landó arra gondolt, hogy ez a manőver szólónak is becsületére válna. Csubakka és Leila most már tisztában kivehette Luke testét, és a vuki feléje vette az irányt. Csubi drasztikusan csökkentette a hajó sebességét, és akkor az a lebegő alak végigszántotta a hajó szélvédő üvegét, aztán puffanva nekiütődött a hajó külső burkának. Landó kinyomta a tetőbejáratot. A távolban megpillantotta a falkon tüldöző három tívadászt. A lézerágyúikból kicsapódó, forró, pusztító sugarak fényárba borították a szürkülő égboltot. Landó kihúzóckodott a nyíláson, előrenyúlt és ráncigálni kezdte az agyongyötört ifjú harcost a hajó belsejében. A falkon... Abban a pillanatban meglódult egy közeli detonációtól, amely kis hián lesöpörte lúg testét a fémlemezről. Belándó erősen szorította a karjánál fogva. A Millennium Falcon ismét elfordult a felhőváros irányából, és az alkonyi fényben sziporkázó felhőrétegen át a magasba szökkent. Leila hercegnő és a Vuki ide-oda kacsáztak a hajóval, hogy kikerüljék a tívadászokból vadászokból feléjük közöllő tűztengert, és igyekeztek irányban tartani a hajót. De a pilótafülke ablakai körül egyre szaporodtak a robbanások, és az odakinti hangzavar méltán kelhetett versenyre Csubakka üvöltésével, aki kétségbe esette nyomkodta a vezérlőpult kapcsológombjait. Leila bekapcsolta a hírközlőt. Landó? Mi van Lukkal? kiáltotta a mikrofonba túlharsogva a pilóta fülkét betöltő zsivajt. – Landó, hallja, amit mondok? A pilóta fülke végéből Leila meghallott egy hangot, amely nem Landó hangja volt. – Majd csak túléli, felelte elhalóan lúk. A hátraforduló Leila és csubakka megpillantott a lúkot, össze-vissza verve, vértől maszatosan és egy takaróba csavarva, miközben Landó éppen betámogatta. A hercegnő felugrott a helyéről, és magán kívül az örömtől megölelte. Csubakka, aki még most is a kapcsolókkal küszködött, hogy kimenekítse a hajót a ti vadászok lőtávolából, hátra a fejét, és velőt rázó öröművöltést hallatott. A Millenium Falcon mögött egyre kisebbre zsugorodott a felhőköveszte bolygó de a tívadászok nem tágítottak, folytatták az üldözést, és a lézer fegyvereikből leadott lövésekkel alaposan megdobálták a csempészhajót. A Falcon rakterében r eközben azon fáradozott, hogy az örökös imbolygás és hánykolódás közepette összerakja aranyszínű barátját. Aprólékos munkával igyekezett visszarakni a helyükre a jó szándékú Vuky által rosszul odaillesztett darabokat, és közben egyfolytában csipogott. Kitűnő, dicsérte meg a protokor robot. A feje végre a helyén volt, és a kis robot már csak nem elkészült a másik karjával is. Jobban érzem magam, mint újkoromban. Artu aggályoskodva csippantott egyet. Ugyan, Artu, ne izgasd magad! Megvagyok róla győződve, hogy ezúttal sikerülni fog. Elől a pilóta fülkében Lando ugyanekkor közel sem volt ilyen derülátó. Az ellenőrző szelvényen villogni kezdtek a vörös figyelmeztető fények. Néhány pillant múlva az egész hajón felbőgtek a vészjelzők. Épp most válnak le a védő pajzsok, Leila-t és csubakkát. Leila a lándó fölött a képernyőre pillantott, és észrevette az újabb zöldesen vibráló szellemképet, de ez vészjóslóan nagy volt. Feltűnt még egy hajó, mondta a lány, jóval nagyobb, és mintha elénk akarna vágni. Lúk némán kinézett az ablakon, és a csillagpettyes feketeségbe merett. Véder az, mondta mint egy magának. Piet admirális közeledett Véder felé, aki ott állt ennek a leghatalmasabb birodalmi csillagrombolónak a parancsnoki hídján és kibámult az ablakon. Még néhány pillanat és a vonósugár ható körébe kerülnek, jelentette maga biztosan az admirális. – A hiperhajtó műveiket megbénították? – kérdezte Véder. – Közvetlenül azután, hogy fogságba este, uram. – Helyes! – mondta a fekete köpönyekbe burkolózó, megtermett alak. – Készüljenek fel a bevonáshoz, és a fegyvereket állítsák kábító hatásra! – a Millenium falkonnak mindez ideig sikerült tartania az előnyét az üldöző tívadások előtt. De vajon hogyan menekülhetett volna meg a bajósan közeledő csillagromboló támadásától? Nem engedhetünk meg magunknak egyetlen rossz mozdulatot sem, mondta idegesen Leila, és a radarernyön vibráló terjedelmes alakzatot nézte. Ha egyszer az embereim azt mondják, hogy helyre pofoszták az öreg lányt, akkor az úgy van. Bíztatta Lándó. Fölösleges az aggodalom. Ismerőse hangzik, bulatott magában Leila. A hajót ismét megrázta egy közeli lézerrobbanás, de a vezérlőpulton ugyanakkor felvillant egy zöld jelzőfény. Megvannak a koordináták, Csubi, mondta Leila. Most vagy soha? A Vúki egyetértően vakkantott. Felkészült, hogy a hajót fénysebességre kapcsolja. Csubakkal vállat rándított, mintha csak azt mondaná, megpróbálni éppen megpróbálhatjuk. Megrántotta a fénysebesség kapcsolót, és az ionhajtóművek hangja hirtelen megváltozott. A fedélzeten mindenki fohászkodott, ki emberi, ki robot módon, bár csak ezúttal működne a rendszer. Menekülésüknek ez volt az utolsó esélye. A felerősödött motorzaj azonban egyszerre csak akadozni kezdett, majd teljesen megszűnt, és csubakkából a kudarc keserű vonítása szakadt föl. A hiperhajtómű megint csak cserben hagyta őket, és a Millennium Falcon tovább hányódott a tívadászok intenzív tüzében. Darth Vader elbűvölten nézte birodalmi csillagrombolójáról a káprázatos tüzijátékot, amit a Millennium falcon bombázó tívadászok ágyúi erjesztettek. Véder hajója fokozatosan rárepült a menekülni próbáló fákorra, a fekete lovagnak nem kellett már soká várnia, hogy Skywalkert végképp a hatalmába kerítse. Luke is érezte ezt. Egykedvűen nézett ki az ablakon, tudta, hogy Vader ott van közel, és hogy az elgyengült Jedi fölött taratott diadala rövidesen beteljesedik. Alig érezte a tagjait, kimerült. A lelke felkészült rá, hogy megadja magát a sorsának, nem volt értelme a további harcnak, semmi sem maradt, amiben még hihetett volna. – Ben! – suttogta végképp elcsükkedve. – Miért nem mondtad meg nekem? Landó a műszerekkel volt elfoglalva, csubakka meg felugrott a helyéről, hogy hátra a raktérbe. Leila átvette csubakka helyét és segített Landónak a bonyolult manőverekben, amelyekkel a záporozó energiasugarakat kerülgették. Hátrafelé mentében a Vuki elment ártu mellett, aki még mindig szrépjót szerelgette. Az R2-es rossz kedvű csipogásba kezdett, amikor látta, hogy a Vuki már megint kétségbe esetten neki esik a hiperhajtóműnek. Megmondtam előre, hogy ez a vég mondta a berezelt szrépjó Ártunak. A fényhajtóművek megint csak bemondták az unalmast. Ártú csak csipogott, és a helyére tette az egyik lábat. – honnan is tudnád, hogy mi a hiba? – gúnyolodott az aranyszínű robot. – Júj! Hé! Vigyázz a lábamra, és hagyd már abba ezt a karatyolást. Csubi! Nézd meg a tartalék irányeltérés jelzőket! – Harsant föl landó hangja a hangszóróból. Csubakka leugrott a Előkapott egy irdatlan fogót, és neki esett az egyik borítónak, de a borítólap meg sem otszant. A Vuki felordított a tehetetlenségtől, aztán marokra fogta fogót, mint egy bunkós botot, teljes erőből rávágott a szelvényre. A pilóta fülke pultjából váratlanul szikrelső zúdult a hercegnőre és Landóra. Ilyette lapultak hátra a székükben, Luke viszont szemmel láthatóan semmit sem vett észre az egészből. Mély fájdalmában és csüggedésében fejét a mellére hajtotta. Nem fogok tudni ellenállni neki, motyogta halkan maga elé. Landó ismét bedöntötte a Millennium hogy megpróbálja lerázni a üldözőket. De a teherhajó és a követő tívadászok közötti távolság másodpercről másodpercre zsugorodott. Hátul a raktérben Ártú egy ellenőrző szelvényhez, fakképnél hagyva az egy lábon egyensúlyozó, felbőszülten átkozódó répiót. Ártú villámgyorsan gyorsan cselekedett, csakis a gépi ösztöneire bízva magát, és újra programozta az áramkörtáblát. A táblán egymás után villantak fel az ellenőrző fények, ahogy Artu a korrekciókat végezte, és egyszerre csak mélyen a fákon gyomrából, valahonnan a hiperhajtóművek felől új és erőteljes zümmögést töltötte be a hajót. A teherhajó váratlanul oldalra billent, és az eszeveszetten füttyögő r -es robot végig szánkázott a padlón, hogy végül a meglepet csubakka ölében kössön ki. Landó aki ott állt a vezérlőpult mellett, hátratántorodott és valósággal fölkenődött a pilóta hátsó falára, de közben azt látta, hogy a csillagok odakint vakító, végtelen fénysávokká változnak. – Sikerült! – ordított föl a boldogságban úszva Lándó. A Millenium falkon diadalmasan fénysebességbe lentült. Dártvéder Vader szótlanul áltott. Az űr fekete kárpitját nézte, ahol még egy pillanattal ezelőtt is ott volt a milleniumfákon. Mélységes, sötét hallgatása rémületbe bejtette a mellett álló két férfit. Piet admirális és a kapitánya csak várt. A hátukon hideg veríték csapott ki, és mindketten arra gondoltak, vajon mennyi idejük van még, amíg majd megérzik a torkukon azoknak a láthatatlan. Satuszerű vasmarkoknak a szorítását. De a fekete lovag meg sem mozdult. Csak állt, csöndben a gondolataiba merülve, és a kezét összekulcsolta a háta mögött, aztán sarkon fordult, és éjfekete köpönyegét fellibbentve maga mögött kiment a hajóhídról.